Endaiko herrikoetxeak eusko jaurlaritzak eta euskal elkargoak, endaiko SNCF eta eusko treneko topoaren geldokiak berritzeko elgarrekin izena duen proiektua garatuko dute. Horotara, hamarau milioi euroko inbersioa izango du. Irakunde publiko ezberdinek dirustatutako proiektua da, izan ere, endaiako euskotren geldokia berritzeko bos milioi euro bideratuko ditu eusko jaularitzak eta hain justu topoarena izango da obretan hasiko den aurrenekoa. Jixak irazuzta, endaiako erriko txeko hausap ezagordea. Bai, uh, lehenik eskotren egiten e ditu bere obrak, horiek guain hasiko dira eta urte batendako dituzte obrak eta gero erropak uh, subvencioak ematen baditu, ditu, ba, Hendaiako geltokiaren antzineko parte oso hori alatuko da, integratuz autobusak, bizikletak, autogutxiago, eta eta beste beste ikuspundu bat mugitzeko uh, tresnen inguruan. Endaiako geltokirik erabiltzena da, topoarena izan ere, ezen zefeko geltokiak urtean irureun mila bedaiari biltzen ditu bat azbestean, eta horien erdiak eusko treneko topoa erabiltzen dute ere transbordoa egin ez.